سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدین اياك نعبد و اياك نستعین الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غائل المعظم عليهم ولواللین <تصفح> دو قرآن دو شروع نمس کے سو اصول او قواعد ذکر کیږي کلا چا اصول او قواعد ذکر شي او د انسان ذهن تراشي نوراتون کی مزانین د قران کریم بیر په اسانه باندې ذهن ته الله را کوځي فاو اصول کې د وصولن مخک منګه ساده پرون ذکر کړو یود جنم تعلق یو د الله کتاب سره او دیمه تعلق زمونګه د الله کو سر نو د الله د کو تذرا طلو ترې سای سوا او مونګه پرون ذکر کړو اې اتباع جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چرات له لوشي چې جماعت شاعر الله د الله په شاعر کې نو ته جماعت به حرمتي ونه شي ا د جماعت به ادبې ونه شي دا دې په اړه مونږه ذکر کړو دین زمو تعلق د الله کتاب سره دی لوی کتاب دې دې آداب ساتل پکارو چې پاغا آداب کې یو تصحیح نیت او بیا د طهارت مسله بیا د وینا او د اورېدو په اړه کوم بنیادی نقصان ده سوزونو دغه او کوم مومیت او مفید تزنو داغی دو دا حصول کوششه دارنگی داغ مجلس علمی دو پارا اگده ناس تا دا کربلیزت منتنسیب کری دیو اگده ناس تا مجلس چه دا از دانا چه خلاف سنت د پیغمبر جوڑنشی تا قارور دا امیره او بیا امیر د احریت د پاره دو شرایطو ذکر شو ابیا سماع او طاعت په مامورینو باندې لازمه دا موږ اتاب له راز ذکر کړو خو د قران کریم فهم د پاره څو اصول ذکر کړي او اصول دو اسماء یو قسم اصول چې دا تعلق مفردات سره او دا عام تعلق علمي قواعد سره وي هغه اهل علم ته مونږ پرځای کې وایو چې غمعانی نو خبر اصول فقه نه خبر سو so, خاص بی عام بی مشترک بی معاول بی <coughs> ظاہر بی نص بی مفسر بی احکام سر تعلق بی دارنگی علم معانین خبر بی چې حقیقت ستویلشی مجاز سنگئی او مجاز اقسام بیا سنگ دی او تشبیحات سنگ کی گی اگر چونکی دا احل علم سره سرح تعلق وی زمان دروس احل علم وی او عوام تعلق دید وی ناگر مفرداتو دا اصول و سرح چی کم تعلق وی اگر لگ منگا مختصر ہوایو لیکن کم اصولو چی فاهم دا قرآن و قریم متعلق دید اغا مونگ لکم بسر سروائیو دو پار دو دی چا اغا اصولو بانی سر پوه بیا دو مقصد دو قرآن بانی نو پویی اشتا الفاظ یاد کردو سو الفاظوی بسو زان تنر پوکردو دو قرآن اغا قرآن اغا مقصدو اغا مطلب چده اغا دو انسان زرطا نشه را کزیده پدې اصولو کې یوو قاعده دا چې هر یو شی شروع کوي هر یو شی چې شروع کوي نو مخ کې د دریو سنونو معرفت لازمی ده چې دریو سنونو یو څړي نه دې زکړې ځان په نه دې نو پاغشی که شروع که ده نشی پاغشی یو تیوی نشی تعریفه لکه یا تعریف و زائی و تعارفه دیوشی تعارف نشتے تعریف نشتے پیجنگلی نشتے نو تو دا غشی طلبت آخر سنگ بگو بازار تروان دیر او هر دوکاندار تووا چې مالی او شرهکه خو دغشي نومالله نه را ځي او ش توایزه پې پو غم نه نهده ته بهسه میلا شي دکاندار به ارتوا چېور ش مخکې دغشي نو دهکه دغشي تعریف زدهکه نه بیاه مطاربه و که ذ به تاله در کوم نصوب پورې چې دغشي تعریف تاته نه د معلوم شو. ناغشه تا طلب کولی نیشی هر عقلمان دا مجهول شی طلب نکوی دا معلوم شی طلب کنی دویم غرز او مقصد دا غشه زیز دا کوم اخلمه فا غستلو مقصد بسی فا یو تا دا مقصد نی معلومه ناغذان کڑی ناغذان کڑی خداغه جولای کې ز خیر وینه فایده نه مراتب کیږي مزدور مزدوري کوي لیکن د مزدورې په غرض بنیاغونه کويږي چسار نه اتګرټي مزدری کول غواړي مازګر پوری هڅه مازګر مزدوري وکي نو بیا مالک اگر اگر کمالک چې دلبا پنځوس روپای سل روپای ورکې اوس دې پدې نه پويږي نوสาร نه باا نکار به کوي کای کای مازګر خو ستړي شي نو د روپو مطالبه بنه کوي دې بزي سعی وکړو کوشش وکړو خو फायदा هیڅ نه ځان وکړو ل خو مقصد هیڅ نه زګر دی د مزدوري په غرض نو وپوهه او که د مزدوري په غرض دې پويری نا ده سار نا آتا گینتی ایڈیوٹی وکڑا مزدوری وکڑا نا مازگر ببی مارو سروپی را که اززان ساده را او کو تا گوده وڑم نا ده ده ساری او کوشش بی مقصد د نا دوی منگ تا دا معلومال واری چه پکمشی که منگ آقا کوشش کوو شروع کی گو نا سره دا قرآن چې منگ اززکو نا منگ لسمی لاوی ظرس پکې صدې فائدې ته درمو مو مو دې دې ویل شي چې د یو شي دا وارثه علم د علم نجولا نو جلا نو په اعتبار د موضوع جدا علوم مختلف دي صرف یو علم دي نحوہ یو علم دے اصول فتحہ یو علم دے فتحہ زان ل علم دے معانی زان ل علم دے منطق زان ل علم دے ریاضی زان ل علم دے حدیث زان ل علم دے تفسیر زان ل علم دے انو دا جدا جدا علوم ولی دی زید عمر بکر دا درید یو نه ده هغه وجه دا زید د عمر نا په یو تشخص سره بل شويره او عمر د خالد نا په یو تشخص سره بل شويره دا, دی. دا دری کسان شو دغه په دی علومه که هم فرق راجی په ادبار د موضوع دی یو علم یو موجود دی بل علم بل موجود دی دا بل علم بل موجود دی نو تعدد دو علومو جرازی نو پیتبار دو موضوع رازی موضوعانی جدا دی نو علومی متعدد شو علومی جدا جدا شو دارنگی منگا چکم علمی زکولو ارادا کڑی دا او ناسیو دی علم تی ویلی شی علمی تفسیرو انہ دی, دی علمی تفسیر تعریف سده پیجنگلی سده او د دې علم تفسیر ورز او غایا مقصد او مطلب یې څه او د دې علم تفسیر موضوع څه دی چې په کوم موضوع باندې دا, دا علم د نور العلوم منا ممتاز او د نور العلوم جدا شوی دی د هر شروع كون کې د پاره معرفت د دریو زونو انتها لازم ای اوز ده علم تفسیر و یو تعریف ده اجمالی یعنی مختصر لنو نو تفسیر معنی کشف وضاحت او ده تریقه ده چه ده سین را عربی که چه چر تراشی علتا معنی ده وضاحت وی در عربی ګرامر کې چفا او را او سین چرته جرازی الت معنی د وضاحت وین فسر عربی کې ترما میټر توای تو دی د یو سړي بدن کې حرارت څومره ده ګرمایش څومره ده 100 ده تبې څومره نو ډاکټر نو یو اعلی غواخل یعنی کې پاری اگر جیبی لاندی کی دی یا در طرق لاندی کی یا گرم زائی که کی دی نا اگر پارا شروع کی اگر پارا او خواهی چدکی دمرا حرارت دی او دمرا گرمائش دی نا دی تا عربی که فسر وای یعنی کشف اکڑو وضاحت اکڑو چه دی انسان پو بدن کی حرارت سمر دی نفا سین را چې څن ترাজি پاره به کې ال تمانا د وضاحت وی کشفی کلاولو وضاحت کولو او دی وزن مسافر تم مسافر وای زکیو مسافر بستر ایو تاړو ویزوا وستو ټیټی واو وستو او دوبه تلاړ عرب تیلاړ ندل تا مخ کی دتا دغا معلوم نوم او چونکه د سفر اختیار کرو اغا ملکونو بانی او برزیدو ندل دا, دا سفر پو وجباندی اغا ملکونو دتا اخکارشو نمسافر تم زک مصافر وای چپ آغا بانی د اعیانو انکشاف کی سوزونا منکشف شی سوزونا واضح شی <تصف> و یو تفسیرا او مسافر کی دمر فرض ده چې تفسیر کے کشف کی کشف کیږي معنی د الله دی کتاب تفسیر کی کشف او وضاحت کی معنی د الله دی کتاب او مسافر باندې کشف کیږي داو سنو داو زینو نو معلوم په خوري شو لاور طلع لاوري نو لیدل لاوري ولیدل کراچه نولی دلی کراچه اولی عرب نولی دلی عربی اولی نو مسافر بانی کشف چه کیگی او دا اعیانو او تفسیرو سر کشف کیگی دا معانی دا اللہ رب لیزد دا کتابو د اللہ دا کتاب دا معانی وضاحتو دا علمالی تعریفو دا تفسیرو فن تفسیرو پیشنگلی شوا چه دا فن تفسیر ستی ویلی شی یعنی آغا فن چه پاری که دا اللہ رب العزت کتاب د معانی و د احکام و وضاحت و شی. وی تاسو سی ازدکوی منگا ازدکو دا اللہ رب العزت کتاب د آیتونو معنی مطلب مفهوم مقصد من ترا حاصل شی دی تفسیر ویلی شی او اولوی تفصیل سرا چ سره تعریف کی اگزائی هو علمن بی اصول دا علم د چ په اصول قواعد باندې مشتمل دی صلیغه قایدی دی هغه قواعد د علم مشتمل دی یو عرف به کلام الله تعالی على حسب طاقه البشريه چا اصول له ازو شي نه بنده د لاربل زدي كتاب په معنا او په مطلب کوي سمر چې د انسان وسوي د بنده طاقت وي نو دا تعريفو د الله د کتابو دا فن تفسيره عارفه څه شو په جنګلي فن تفسير څه دا یو علم د چې په دې علم سره منکشف ګرځي واضح ګرځي معنی او مطالب د الله دې کتابو دا فن تفسیر له ګو وضاحت د پاره یو د درې سوزنه نور مزمکی کې غوډل غواړي یو د تفسیر او دیم د دی تعبیر او دریم دے تحریفو دا دریو سزونی کے فرق دے تفسیر تعویل و تحریفو انو چه دغا زین کی کی دی تا تا پت لگی او سای معنا کئی دا اللہ لی کتابو انو دے تفسیر کئی که تعویل کئی که تحریف کئی نتا تا اوپتو لگی حاجو کتاب خمخ تیخی خبرہ کئی آر یو لیکن تا اوپتی سب ہوئی گی چه تحریفی کڑے لے تفسیر کڑے لے که تعویلی کڑے حضروں کے ملارانے تقریری کو نچه کو نتا تقریری شروع کرو ویزا یو لسم صابتوں پا قرآن سارا یو قران سره یو لاسه ما ثابته یوسف آیت یولسه انی را ایت واهدا عشرہ کاویا کاو کا ما یولسه سورت دی دی او یو لاسه ما ثابته سره واغه پاز دې نج یولسه منه دې الله سمیشته وا شمس والقمر نور ور پز دې لاسه ما شو قران خو ایت رواغدار یو خپل د مسلک اسباد چې کای یو ایت راحت نه نو زين کې در دل دین د قران نه وای غبرم د قران نه وای غبلم د قران نه وای نو قران خپل الفاظ وای لیکن تفسیر کئ کتاویل کئ کتحریف کئ فریضه په کول وای نه یو د تفسیر <تصفيق> نو تفسیر د کتاب اللہ انشاءاللہ منگروس دا پیا مزید وزحاد کو نن لگی جمالی زوام تفسیر د الله دا کتاب یا پخپل و قرآن سر جوشی یو معنی دی اوکڑو وی دی دی دا معنا می اوکڑو زکا غببل آیت کی دی دا غزی معنی را گلی نو دی تیویلی شی تفسیر دا قرآن پخپل و قرآن سره د دې تفسیر وايي یا یو لفظ دې دا غا لفظ وزا حد یو کړو سنتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې نبی علی اسلام قول دې پیش کړو د نبی علی اسلام فعل دې پیش کړو او د نبی علی اسلام تفسیر دې پیش کړو نو دا تفسیر د قران شو او احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سره درین تفسیر د قران وکړو او کومه صحابی سره زکچاغي شاګردانو د جناب رسول الله صلی الله وسلم و سلم هغه ډېر ښه پوهېدله قران باندې زک صحابو که ز اشکار به زر با رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بے کو نو تفسیر دو قران په قول صحابه سره یا تفسیر دو قران په قول دو تابعین سره یو صحابی او یو تابعین صحابی دتوه چ رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر پدو لګی دو یا دغه نظر په نبی اسلام باندې وګړو ایمان را او د پيمان کیه وفا کړو د نبی اسلام او سلام په دور کې د صحابه دي تاسو دی وای تابعي دي دی وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ادراک نه ده شوی خود صحابه لیدل او بل دے تبعی تابعی چیز تابعی نو صحبت ورطموی اثر شوئے دے او دیا پا ایمان کی افاد شوئے نو صحابی تابعی تبعی تابعی دے دوائی او دا تری وار دا بهتره زمانہ ده زکا حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر القرون قرنی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم بہترہ زمانہ زمانہ دا بیا ما پسی بیا ما پسی بیا پسی دا دری زمانی د خیر زمانی پیغمبروی لیدی سن ما یفشل کازی با بیا خود دروق زمانوی دروق عاموی دروق زمانو با نسیح اعتمادی دیشتے نو تفسیر دا قرآن پا قرآن سرا یا تفسیر دا قرآن پا حدیث دا پیغمبر سرا یا تفسیر دو قران په کورې صحابي سره یا تفسیر دو قران په کورې تابعى سره د تا تفسیر وني شي احدا او د تا تفسيره بيضا هم کړه مفسرين و اسبن تفسير. تفسير دا اسبن تفسير دی بالکل دا شي خبره نه دو قراني كريم د يو ايت مقصد په قران سره وي د قرانه کریم دو یو آیت مقصد پو حدیث دی آیات مقصد په حدیث د پیغمبر سره وي د قرانه کریم دی آیات مقصد په قول صحابي سره يا قول تابعى سره وي نو دا ډير بهتره ده دي ته تفسير وایي ا دین دی تعویل دا یو فرمایو کړو دین فرقدار چې د تفسير او دا دا تعلقو مفردات سره او د تعبیر تعلق جمل سره ني بل فرق مفسرین رحمهم الله داوم کوي تفسیر تفسیر چې تعویل سره تعلق ظواهر سره ني نو به دا شي لکه تفسیر اشاری چ ورتویلی شي تاویلا چ ورتوای دیم شه او تحریف دې تریلی شو چې ما سابا کما بعضو سره تعلق نشته مخکې نو سره تعلق نشته او مق قران سره تفسیروم نه دې کړي احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم نه دې او دارنګي دو په کوله صحابي سروم نه لیکړي په کوله سر سروم نه لیکړي آیت د مغځ کې سارا او رس سره سید ته مفصلین سیاق او سبب وایي د سیاق او سبب سروم د هغه سره تعلق نشته دا وړي ګت تفسیر نه دی نه دا تعویل دی بلکې دا تحریف دی الله دې مو حدیث کی رازی من فض سر القرآن بی چا تفسیر دو پر رائی سر اکڑو یا من قال قولا چا قول دو اکڑ پر قرآن کی پخبر رائی بانی اغزان لجانم کے ذائب تیار کرے اعظم اللہ من الله من دین اوسادی نو یو فائدہ منداز کر کرو چی دی, دی فن تا چکم فن کے من شروع کی دو دي فن د سوي فن التفسير فن التفسير تعارفه وتعاريفه سره هغه کشف د معانی د الله دې کتابو سمره چې الله پاک انسان له طاقت ور کړې سمره چې طاقت را غرض او غايه غرض او غايه دې فن سعاده الدارين د دوړو جانو کامیابی دا اګه دې علم په ازده کړه کېرا دې دې علم په ازده کړه کېرا دوړو کامیابی دا دنیا کوم کامیابی لا زګا چې چا چارو قران ازده دي نو دا یقینی خبره را اګه مقتدا ګرځېدلې دې پيشوآ ګرځېدلې دې د جماعت او د محلي امامي ګرځېدلې دې دا لقیق مې سره ګرځېدلې دا پس باندې دا غرض دې ور اوچات دي سعادت او په قبر کې هم مقام دې بلنبارا دی ځکه حدیث کې راځي چې کله رسول الله صلی الله عليه وسلم د بدرغا شهیدان تدفین کېدو ندو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به تاسو کو چدي دروازه کې درو کې سرور کې کوم به قرآن ډېرې زده نه چاره به چې قرآن ډېرې زو حنا نبی رسولات والسلام دا غمق کې قبر مقامم به لوې لري لوستون کې دو قرآن او ازدا کون کې دو قرآن او عالم دو قرآن او, او قیامت کوم د مرتبه ډېره بلند دا, دا. دیرو اچا دره ذکر رب ال عزت به اعلان کړي قرار چې قرآن لولا افور تمراتب او تزار کوم ځای کې چې تا مستر ختم شي اغاز کې تا منزل به نو په دنیا او په آخرت او برزخ کې مقتدا ګرځي به تر ګرځي رضا سعاده الدارين د دغلو جهان او کانې اېدا پدې فن کې پدې شی پهځا کړه کې الله دې سو مونږ وې زکړه لپاره الله مونږ عمل توفیق راکې او دریم شی وو موضوع ځکه تمیز د علوم او کیدا په اعتبار د موضوع سره نو موضوع د علم تفسیر کلام الله دغه کلام دی بس <تصفح> فنی تفسیر کے بات چکی گی د اللہ دے کلام کی. دارنگے دو اصولوں کے دا از دا پکار دے چھ دیوشی از پارا دا اغشی دیوشی نوم دیوشی دیوشی نومن معلوم اغشی نش آسر ہو او د قران کریم نمونه متعدد دي او ټول خسته خسته نمونه دي چې دیو شی نمونه وي او ټول خسته وي مدا پدې دلالت کوي چاغشی کې اهمیته ډیر زیات ده د تیتامنغا فن تفسیر کې و اسماء قران کریم د الله رب ل عزت دي کتاب او اسامي دي نمونه دي نو قران کریم خپل سر ګوري نو در رب عزت دي کتاب اسامي پهدلېږي چاګه مختلف نمونه دي داغي تعریف په جنګلیو م په سر وګور چې په جنګلیو م حاصل شي یو څو آیتونه تایډنه سورته بقره اوله آیت وګورئ سورته تعالیفه ب جن غلی الف لام می ذالک الکتاب الریفی خودل للمتقین الف لام می الله خبوید ذی عرفنو ب معنی ذالک الکتاب دایو کتاب دی دا الفاظ بھیو زائقوزو زالی کل کتابو لارائی بافی دائیو کتاب دے نشت در اشک پدی کتاب کے اوز دومر خبرمونم تا معلوم اشوا دنیا کی مختلف سجون دی ٹکٹر اشتے یو اشتے قلم اشتے کاغذ اشتے جماعت اشتے ذالقل کتاب دائیو کتاب دے دونم علوم اشوا کتاب دے تعریف دے اس کتابوں نے دیر دنیا خلقو کتابوں نے لکلی دی پو علم سرف کی کتابوں نے لکلی شوئی دی نحوے کی لکلی شوئی دی ریاضہ کی لکلی شوئی مختلف کتابوں نے دی سیس کتابون اشتے دیگر ایمر کتابون اشتے نو کتابون مختلف دی کرنا ہے دا کمیو کتاب دے سورت اعراف لکو گو رئی علیف لامین ساد عطم سپارا اعراف الف لام میم صاد کتاب <كتابون> انزل الیک <الائكو> کتاب <كتابون> انزل الیک داو کتاب د چرالی گله شویتاتا کتاب وزاحت بنت بلاوشو اغدا دا کتاب غوري هغه کتاب د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې کتاب ان انزل الایکا فلا یکن فی صدرک حرج منه دا کتاب د جلال غوري شوې تا تا و دین شې تاسو سر کې څنګه زړه ته نګی این شراح و صدر دا پارا اللہ دا کتاب را لگلے دا غزر و کلاول کتاب انزل ایلہیک فلا اکن فی صدرکا حرج منو دارنگی سورت یونس لیکو کنی سورت یونس لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ اللّٰهُ خَفِيٌّ بِذِى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ سنتی اونس بسیع سنتی ہو دو علی فلام را کتابن احکمت آیاتو ہو سمہ فسلت من لدن حکیم الخبیر اللہ خبویید دی عرفنو کمانا کتابن احکمت آیاتو ہو کتاب دے ڈب حکمت دی آیاتو ند دی محکمت قیامت آیاتو آیاتو نو د قران کریم څو قسم دي نو بعضی ځګرۍ ټول محکمات دي او بعضی ځګرۍ نه ټول متشابهات دي لکه دا دوا خبری صحیح ندې دي به دا څو محکم دي او څو متشابهات دي نو څو چې و ټول محکم دي نو دې آیات رښتینلال کئ لیکن ان شاء الله بیا جواب کو خپل ځای کې کتاب الحکمت آیاتو د کتاب د حقمت دی آیاتونه د کتاب ثم فصلت ملۃ الحکیم الخبیر بیا وضاحت کړه شوې ده طرف د حکمت واره خبردارو مفصلونه دي محکم هند او مفصلونه دي د زیبہتر کتاب الله راو لیکو کتابن احکمت آیاتو ثم فسلت من لدن حکیم الخبیر دائیں گے سورت یوسف بی بسی سورت یوسف ارتم اللہ ذکر کئی علیف لامرہ تلک آیات الكتاب المبین تلک آیات الكتاب المبین دا دې ارتنا دي کتاب واضح المبین د یو قایده را چې د سورث پسر سر کې لفظ د حکیم راشي نو اشاره دې ته چې په دې سورث کې عقلي دلایل دځياتي او د سورث پسر کے کې لفظ د مبین راشي اشاره دې ته چې په سورث کې نقلي دلایل دځياتي ذلکا آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرانا عربیا یتینا من غار علی کل دلرا قرانا انزلناه من غار یتینا من غار علی کل نور میرو ان انزل الله من غار ال قران ل قران ل رلي كون کي الله رب عزت دي كتابي خمنازل الله رب عزت دي ان انزل الله قران عربيه اون سوره تراد لي وګوري لنور زا ذلکا آیات الکتاب والذی انزل الایک من ربک الحق والذی انزل الایک اواغا چرالی کلی شوی استاد الرب طرفا والذی انزل الایک من ربک الحق دغه سورۃ ابراہیم سورة ابراہیم دی بسی کتابن انزلنا ہوئی لئی دا اغا مکمل تعریف دیو سو کتابن انزلنا ہوئی لئی کو کتابن خبر دیو مبتدائی محضوب دیو اصل کلی حازا کتابن انزلنا ہوئی لئی کو دا ایو کتاب دیچ منگ را لگلی دلر تا تا وس تعریف او پیجنګلی سم شو د یو کتاب رانیګون کې الله رب عزت ده رانیګلی شو دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس تعریف معلوم شو پہچان تعارف او پیجنګلی دا س کتاب تاسو و دا یو کتاب دې موږ شروع الله رب عزت را لګړي وي پوجنابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې را لګړي شوي دي نو تعارف او الله دی کتاب دا شي کتاب را لګون کې الله رب عزت دې را لګړي شوي پوجنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې نوزله گذرا شوي یوزل اجمالی نوزول شویره اجمالی نوزولو طول یک دم یوزل باندی اجتماعا چا غو لحی محفوظ خاص مقام تا چا غزای ممتنه نبعلوما چا خاص مقام کم زکی دا اغا نبعلوما باید ذکر کئی سباو الدنیا اللہ دا دیزان روائی اغا نو دا رمضان کې او بیا لیلۃ القدر په شپه کې یو ځل باندې د قران نزول شوې دی او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی کېد نجمن نجمن قسطن قسطن لګ لګ په دړويشتو کار کې جناب جبرائیل علیہ السلام بلک لک آغزائن وراغست دو دو حکم دا اللہ مطابقه او پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بانی بنا ذلون نو تعریف دا اللہ دی کتاب سوشو دایو کتاب ده رالیگون کے اللہ رب لیزد ده رالیگن شوئے ده جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بانی دو نوزول شوئے یوزر اجتمעי کتاب نزول شوې لري په مبارک هغه بهتره ساعت بهتره غړای کې بهتر وخت کې چې هغه بهتر ساعت عبادت چهره غدو د لري او کالو عبادت نه بهتر ګرځې درې ادل لوگ جبرایل علی السلام بیرغته دو پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې نزلور په دیرويش د کانون کې شو تعریف الكتاب نن موږ تعریف الكتاب او د فند شروع کې دوه پارا د دري خبري وي ان شاء الله سباب مزید وضاحت وکوه الله وان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المعروب عليهم ولو والنين دو قرآن کریم دو فام دو پارا مخ سو اصول او قواعد ذکر کی گی دو پار دو دی چرا تلون کی مزامین دو قرآن کریم بانی مو پوشو پاگئی که سو منگ ذکر کرو دا فن تفسیر دی د دی تعریف سو دا فن تفسیر غرض او غایا سو د موضوع دي علم سو د اړيي من د بیان وکړه چې نو کریم تعریف او پہچانې سره نرو بره ما حاصله ده دا د کتاب دی چې را لګون کې الله رب العزت دی <yemek>, رحل <رالي> گلیشری <قلشوه> جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا <تصفح> <تصفح> اد دی پر زمان کې اسامیهم مونږ معلوم شو چې د کتاب مختلف نمونه دي اسی یو تو نفسې نشانه ده لپاره مون ذکر کوه <كأو> اهلک <لاقع> مشہور نمدے قران قران دو قرا لوستو وای نو قران مصدر په معنی د مقرو لوستل شوی الله رب العزت پخپل ولوست جبرائیل علی السلام ولوست جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لوستر کړو او ټول مومنان لوستر کوي دیوځنا دې دی کتاب ته یو نومه دے القران لوستر شي دارنګې دې نوم دے کتاب مبین دای وازه کتاب دے کلا قران کریم ذکر کوي او کلا کتاب مبین کتاب یو څه معنی یو کتاب معنی مکتوب مصدر مبنیل المفعول کتاب معنی لیکل شوی کتاب هغه ته وای چې دوه وقایو کې دو جلدونو کې پکې مندرج وي کتاب وایي دا رنگ څنور معنیوم راځي دارنگید دی, دی قرآن کریم نم دیک کلام اللہ سورت توبہ لکو گلے سورت توبہ دو مشرکین و آغا آلت اللہ ذکر کری سورت توبہ برات لسمہ سپارا علتہ اللہ بالعزت بیان کری شبهه مایا ته چې کچري مشرقي نصاره مقابلې جوړا شوې جګړه نو کيو مشرکو پناه وغوښته امن ولور کوي اسلام کې داشه امن ده ک مشرک پناه وغوښته امن ولور کوي او تر پر امن ول کوي چاغته د کلام و او بیا کم زیت تلال غواری اغدیتو رسوئی وَإِنَّا حَدٌ مِّنَا فَاجِرُ حَتَّى يَسْمَا قَلَامَ اللَّهِ سُمَّا عَبْلِغُهُمَا مَنَا وا وَإِنَّا حَدٌ مِّنَا الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَا رَكَا اصل اینا پو ایسم بانین داخلی گی این حرف اشارت دے احادن ایسم دے ناصل کہہ رہے ہیں وَاِنِ اسْتَجَارَكَ آَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ دَا احادن داغِ اسْتَجَارَكَ دَا پارا فاعل دے کچھوں کی روز تو مفسرشتے اسْتَجَارَكَ ناغِ حضف کرو وَاِنَ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ کله پناه وغورتا د تا نه یم یو تاند مشرکینو د تا